שמה תביאו את כל אשר אנכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידיכם, וכל מבחר נדרכם אשר תדדרו לאדוני. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם, ועבדיכם ועמחותיכם, והלוי אשר בשעריכם, כי אין לו חלק ונחלה איתכם.